dhe adhurimet tona i të kujnë Allahu gjallë gjelalu i cili është një dhe i vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm për e ti në dimë dhe falje kërkojmë dëshmëj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë asko është posë Allahu i cili është një dhe i vetëm dhe dëshmëj se Muhammedi Alehi Salatu Veselan është rab dhe i dërguar i ti i fundit të ndëruar dhe zrë besimtar dite që kaluan se bashku me ditin e sëtme konsiderohen Nga ditët më të mira të vitit Zoti Gjellegjellalu Gjithmon e donë punën e mirë Dhe nuk e donë punën e keqe Mirë po veçanë ishë në këto ditë Pune e mirë është shumë me vlerësuar Dhe shumë me është përblyur Se në ditët e tira të zakonshme dhe të rëndom ta Aja që i bënë këto ditë veçant Pa dyshim se është edhe prezence Disa adurimeve dhe veçanta Të cilat nuk mund të bënë Njashta këture ditëve Hagji është adhurimi i veçantë dhe specifik që bëhet në këto ditë. Andaj haxherët tashmë kanë kryer obligimet kryesore dhe vazhdojnë obligimet e tjera të radhës deri në përfundim të haxhit. Mirpo, edhe për neve që nuk kemi pas mundësi me shkuën haxhit, ka edhe adhyrime të tjera specifike që i bëjnë këto ditë veçanta dhe madhështore. Një nga ato është edhe thërrja e qurbanit, të ndërua vëzërim. Thërrja e qurbanit nuk është thjesht thërirë në bakti dhe dhërdhja në gjaku dhe përfitimin nga një mish që ne mund ta shpërndajmë apo përfitojmë ne vetë prej tij. Mirpo thërirja e qurbanit e ka një histori caktuar. E ka një të kaluar që rrënjet e saj janë thellë në historinë e njerëzimit. Dhe kjo histori bart mesazhe të rëndësishme për jetën tonë, bart mesazhe të rëndësishme për të tashmen tonë dhe për të ardhmen tonë. Qurbani kur përmendet Theria kurbanit kur përmendet Filimisht përmendet E ndëllidhën me një ras që ka ndodhur Që në filet e i zërimit të njërzis Tek bit e ademit atje 2 bit e ademit, 2 vlezër U kërkuam nga ata Që të therin kurban Dhe therëm kurban Nga njëri u pranua kurbanit E tjetit ju refuzua Dhe këti që ju refuzua kurbanit E kërsnoj vlaun e ti dhe e vrau fatketsisht Andaj kurbanit Fila me histori të mirë te pranimit dhe të sakrificës, por edhe me një kaç pordhëm të tillë që ne duhet marim sim të marrim mësim këto se adhurimet në Islam nuk duhet bërë formalisht, nuk duhet bërë sy e faqe, por duhet shikuar në dimensionin tjetër të adhurimit, që është ndikimi i këtij adhurimi jetë në jetën e përditshme. Nga sa ka mundsi dikush adhurim të bëj, punë të mirë të bëj, por pastaj të bën punë të këqija. Andaj mesazhi i parë i qurbanit që nga lashtësia e tij, që nga historia e tij është të ndikojnë punë të mira në jetën tonë, të na përmirësojnë punët e mira, të na rregullojnë punët e mira, e jo që të bëjmë punën e mirë, më mi po pastaj ne të mbetemi tek qi. Duhet që të na përmirësojnë namazet, duhet që të na rregullojnë përmendjei Allahut, sadakaja, pa edhe qurbani të na bën më të mirë, e jo që ta bëjmë punën e mirë në nganj aspekt, ndoshta nën në tjetër të vazhdojmë të bëjmë keq. Qurbani sigurisht të vazhdon historia e tij edhe me Ibrahimin alayhis salam dhe së bashku me djallin e ti si kur që e keni të njërë të ndërruar lëzre, besimtar, ku Ibrahime a.s. ishte i gatë shumë së bashku me djallin e ti që të flijohen në mënyrën me dëvërtet më të vështirë të mundshme më të rëndë të mundshme edhe për babajnë ishte e vështirë par edhe për djallin ishte e vështirë me gjithë që ishte e vështirë ata ishtëm të gashim të sakrifikohen për i të Allah Gjelalu e që Allah këtë sak u a zavënsoj pas taj me thjerë në kurbanit e që nën kuptojnë të ndërëzër dhe zërë se kurbanit ka ard si një laj zavëncime për një sakrifiz që dikosh dikur deshti me e ba prandaj të ndërëzër sakrifica dhe një e mundit janë mesajshin kurbanit nuk duhet që të kuptojnë jetën nësë është gjithë mund e let gjithë mund vje me të mira aje i ka sfidat e veta i ka sakrifizit e veta timi të gatshëm të apaguem qmimin e të mirës të apaguem qmimin e jetës kvalitative ndër tjera Ibrahimi Alehi Samishti gatshëm me pagu qmimin e rënd dhe të shtirë dhe të shtrejnë së bashku me familjen ku i lenë në meke në vend të braktisur në vend të panjerëz në vend të braktisur nga gjda aspekt me që thatë nga kjo sakrifisë të drozër nga kjo kurban undër tua mekeja undër tua qabja Vendi që simbolizon bien, vendi që simbolizon udhëzimin dhe vendi që simbolizon civilizimin. Prandaj, kurbani prap vije që na msendet na thot se, nëse doni me ndërto u vendin, nëse doni me u bë dikush, nëse doni me u bë me vërtet me ndikim dhe faktor, duhet sakrific, duhet mund, duhet lodhje. Prandaj nuk ka vetëm me përfitu nga vendi e mos me i dhon kurgjë. Nuk ka vetëm me marr dhe me vjen e pa sakrifiku. Duhet sakrifica. Prajnë të dërgjëzorë, mesajë i kurbanë i gjithashtu është Të sakrifikojmë, të përpjekëm e të japim mundin Gjithë kush nga këndi i ti, gjithë kush me mundësit e ti Gjithë kush me detyret e ti, gjithë kush me përgjësit e ti Mi përta kuptojmë se nuk ka të arme, nuk ka ndërtim, nuk ka zhvillim Pa sakrifiz dhe pa mund U sakrifikua Ibrahimi a.s. U sakrifikua Ismaili a.s u sakrifikuan gruaja e tij, një familje tërë u sakrifikua që sa me milione, miliona, miliona njerëz ta vizitoin çapën, të bëhet vendi më atraktiv, të bëhet vendi më i vizituar dhe vendi më i shenjtë në fytyrën e tokës. Si burr ai tërkjo, si lindje tërkjo. Pado të shkëpse lindim mbi sakrifica mbi mund e këtë rrugë. Dhe çdo vend tjetër i zhvilluar u ndërtua mbi bazën e sakrificës dhe çmimit që banor ati vendi shumë të gatshëm me e dhonë. Prandaj, të jemi të gatshëm të japim qmimin e ndërtimit të vendit të në. Qfar dhe qofte e qmim? Disa e paguan me jetë e me gjakë, e disa e paguan me mundë, e disa e paguan format e dëshme, të vazhdojmë të paguajmë, bëse vazhdimit duhet paguar, vazhdimit duhet dhenë, vazhdimit duhet sakrificë, dhe gjithë akto përmblidhe në dëmsimet të tjera të shumëta përmblithën atër ku ne kemi kurbanin para vete, atër ku ne dojmë me e therë kurbanin, të thër kurbanin, mos të thërrim thjesht një kafsh, por të përmendojmë gjithë këtë histori të kurbanit, këtë lashtësitë të tij thellë në rrënjën e njerëzimit që jep ka mesazhe, jep ka porosin, porosin e dashurisë, sakrificës, tolerancës, mirëbesimit, ndihmës së ndërsjellë, është shumë të tjera që na jep kurbani. Allahu subhanehu ve te xhelleu ala t na udhzon na përmesën xhandjen. Ne mund saqet ne jemi kurban për vendimin ton, në forma të ndryshme, me kohën ton, me shëndetin ton, me pasurinë ton, me dijen ton, madje edhe me jetën ton nëse kërkohet. Çdo mënyrë që të jemi kurban, gazet kurbani këtu na mëson dhe ky bajram pikërisht vjen me këto mesazhe. Allahu na lehtësof dhe Allahu në rrugën e drejtë na uzoft. Këkëri falen nga Allahu, nga se Allahu është falësues, mëshirues. A ku në koli hada wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم الا خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين دروز بسمتار نبعا تشترت اسماعيل عليه السلام زوتيا دර්ගوي قربانين تشترت هذا اكو ني مساج بوفندمتاه بس الله جل وعلا جميعون رباتك واصيرات ايش ما هي ميرا Bekur Allahu na obligon me të të dini të nderuar se ajo është më e mira e mundshme për ne. Nëse Allahu na ndalon nga, nga diçka, ta dimi se ajo është e keqe për ne, mirë po gjithmonë krahas ndalesës ka shumë të lejuara të do bësh për ne. Gjithmonë Allahu xhallahu ora kujdeset për ne, për mirën tonë, për shëndetin tonë, për besimin tonë, për jetën tonë. Prandaj, ti jemi mirënjës Allahut për kujdesin që e ka ndaj neve, për msimet që na jep, për rrugëzimet që na jep. Ta marim fin me dëvërte si të letë, ta pratikujem si të letë, nga se e tilë është, e letë është, pra që e kuptën nga kjoj aspekt, nga se në vend që të theret djali, theret kurbani, a nuk është lehësim? E kështu më radhë, lehësimit e shumëta që Allah na i mundëson për mes fesë ti. E letë është gjithashtu, krasimat që e pret njërën e të armen, a e që në këtë botë zbaton fin Allahot, e ka të letë këtë jetë, e ka të letë edhe pas dhekës dhe e ka të letë pas rinjallës Allah në i nehtësov të gjitha punët tona Allah në e bëf të letë zbatimin e fes Allah në e bëf të letë atë detyra dhe obligime që kemi të për detshme Allah në e mundësov që kemi të përgjetëshme në detyra tona, në obligime tona dhe Allah në e mundësov që të udhichen nga njerës të përgjetëshme nga njerës që të dëshmojnë se sakrifikojnë janë në gjendje që Interesat e tyre personale të lën anash në dobi dhe në favor të interesit të vendit dhe popullit të tyre. Allahu na nderon me udhëzues të mirë, të drejt, të sinqer dhe në çdo fushë të jetës të kemi ekspertë dhe njerëz që me vërtet me dia, profesionalizëm dhe përkushtim i kryejnë detyrat e tyre. tyre. Allahu na uzoft dhe Allahu në rrugën e drejtë na drejt, na na drejtoft. Drejt Gjithë ato ndrugozë maliani që edhe nga ky vend tu oroj të, të gjithëve kurban bejnami Gjithu kohë për hajrit, dhe Zoti xhelleuana më njoftohet që të presim më të tjerë. E ne të jemi hala më mirë. E ne të jemi hala më të bashkuar. E ne të jemi hala më të vllazëruar. E të duhemi më tepër, e të përqrojmë më tepër, vazhdimisht, ja se ky është mesazhi i Kurban Bayramit, por mesazhi i feston në parësi, Allahu na ndihmojt dhallahu na o Zot. Allahumme salli ala Muhammed wa ala ala Muhammed, kema salli ala Ibrahim wa ala, ala Ibrahimi, inneke hamidu al-mëgjid. Allahumme barik ala Muhammed wa ala ala Muhammed, kema barik ala Ibrahimi wa ala ala Ibrahimi, inneke hamidu al-mëgjid. Ibad Allah, inna Allah i amru biladihun ahisani wa itajdi al-kurbawin, halil fahshai wa il-munkiru al-laghi, i aizhukum la alakum të dhekkarun. Tënëru, vëzër, kanë bejtët duaja me buën dhe i nëmbëni që të përfundojmë, pas të i buën bar